أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محلثاتها وكل محلثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أزلشني الله تبارك وتعالى u svojoj plenenitoj knjizi, pojasnio nam je razlog našeg stvaranja, pa je kazao وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Džine i ljude nisam stvorio osim da mi roboju. Dakle, primarni cilj svrha stvaranja ljudi bila je da robuju Allahu tebareke ota'ala. Gospodar svjetova, ljude nakon što ih je stvorio, nije ih prepustio samima sebi. Naprotiv, spustio im je Objave. Poslao je svoje poslanike da ljudima razjasne i pojasne šta to on od njih traži i na koji način treba da obožavaju i robuju Allahu Tabarake wa ta'ala. Allah Tabarake wa ta'ala sposlao je mnogo poslanika. O nekim od tih poslanika Koran nam govori. Ali to je jedan mali broj. Šta više, Koran govori o poslanicima spominje samo njihova imena, a neke poslanike spominje pona osob i pojedinačno i spominje nam cijelu njihovu životnu priču. Takav je primjer sa Musa'om, ali salam. Dakle, o Musa'u, u, u Kor'anu, došlo je mnogo toga i znamo o njemu gotovo sve. Dok neke druge poslanike, kao što je recimo Elisa, Ilijas, Zulkifl i tako dalje, o njima ne znamo gotovo gotovo ništa. Allah uzviše nije svoje planelite i apsolutne mudrosti tako odredio da tako bude. Dakle, Koran, kao finalna Allahu Atebaraka -tabar Vata'ana objava jednom tvojom trećinom govori o prijašnim poslanicima. Uzvišen Allah to nije spustio teko nakon, nego sigurno zbog nekog velikog razloga i zbog ogromnih i apsolutnih pouka i poruka koje se nalaze u pričama o prihodnim poslanicima. Priča koja je pred njema jeste najbolja i najljepša priča. Priča koja je pred njema jeste govor i kazivanje o jednom Allahovom vjerovjesniku kojem je Allah uzvišeni dao i podario pola ljepote cijelog čovečanstva. Govorit o suri Yusuf. Odnosno, ispričat priču o suri Yusuf kroz tefsir te sure. Uzvišeni Allah barke, na je na jednom mjestu i u jednoj suri pojasnio i objasnio cijelu priču o Jusufu alaihissalatu wassalam. Sura Jusuf je sura preokreta. Sura Jusuf je sura koja govori o veličanstvenim stvarima. Prepuna je povuka i poruka. Ulema je naziva surom preokreta zbog toga što u njoj zaista ima mnogo povuka i poruka i preokreta. Naime, Ako pogledamo život Jusuf, a.s., vidjet ćemo da je krenuo kao dječak, zatim završio u bunaru, bio prodan kao rob, zatim bio sluga u jednoj kući, zatim zatvoranik u tamnici, a nakon toga namjesnik i vladar. Dakle, sura Yusuf je sura preokreta, najveličanstvenija i najljepša priča ikada, ikada ispričana. U njoj se govori o siromaštvu i bogatstvu, u njoj se govori o o grijehu, a zatim o pokajanju. Ja ćemo vidjeti da je grijeh žene namjesnikove bio prisutan, ali isto tako i njeno njeno pokajanje. Ostavimo se našeg govora i prijeđemo na govor onoga koji nas je stvorio. Allaha tabarake wa ta'ala. Sura Jusuf počinje i prekidanim harfovima, i s prekidanim slovima, i to riječima elif lam ra. Ulema Tefsira razilazi se oko značenja ovih riječi, ali na koncu možemo reći da samo Allah te barak zna zna značenje ova tri slova. Još mnogo sura u Koranu koje počinu isto ovako sa nekim slovima, čije značenje ljudi ne znaju. Ali je ulema kazala da su ta slova došla premashodno da izazovu arape, jer su oni bili ti koji su se dičili svojim jezikom. Oni su bili ti koji su dostigli vrhunac u pjesništvu. I oni su se dičili svojim jezikom pa im je Allah te barke, želeći da ih iskuša i da im pokaže svu ništavnost onoga na čemu jesu objavio određene ajete određene sure i izazvao ih njihovim jezikom i kazao im Alif, lam, ra", a oni ne razumiju šta to znači dakle ovo je svojevrstan izazov od gospodara svjetova koji kaže ovo je Kur'an na vašem jeziku i vaša su slova u pitanju nisam vam doniju ništa drugo. Ali vi opet niste ostali da shvatite, razumijete šta znači. Dakle uzvišeni Gospodar izaziva čovječanstvo, kako Arape, posebno, a tako i celo čovječanstvo, celo čovječanstvo općenito. Nakon ovih harfova, obično u Koranu dolazi pohvala za Koran i govor o Koranu. Pa tako i u ovoj suri uzvišeni kaže: "Elif lam ra, tilka ayatu Dakle uzvišeni govori na samom početku ove sure, da su ovo ajeti knjige jasne. Ono što je karakteristično za ljude jeste da kada pišu knjige, da na početku svog izlaganja obično napišu nekoliko rečenica u kojima se izvinjavaju, u kojima pišu isprike i od čitateljstva traže da ih shvate i razumiju ako su napravili neku grešku. Uzvišen Allah te barake od tala, to tako ne čini. Alif Lam Mim zalika Na samo početku ove prenane knjige, Uzvišeni Allah kaže Alif Lam Mim zalika alkitabu To je knjiga u kojoj nema nikakve sumnje. Dakle nema nikakve greške. Apsolutno je savršena, apsolutno je perfektna i u njoj nećete naći nikakve kontradiktornosti. Isto tako i sur Yusuf, Uzvišeni Allah te bareke ve taala kaže Alif Lam Ra, tilka ayatu al-kitabi Dakle, Alif Lam Ra, tosu ayati knige jasne. Zatim namožvišnji gospodar veli: Inna anzalna al-Qur'ana Arabiyan la'allakum ta'qilun. Inna mi. Uzvišeni gospodar sebe hvali i veliča na više mjesta u Kur'anu Kerim. Isto tako ljudi kada predstavljaju neku organizaciju državu ili tako dalje, uvijek govori umnožen. Rada sebe povećaju ili veličaju i kažu uvijek mi, a nikada ne kažu jeli, ja. Tako isto je gospodar svjetova kaže inna anzelnahu Qur'anin a Mi smo ga spustili. Misli se na Qur'an. Uzvišten Allah tabaraka wa ta'ala, Qur'an je objavio preko Meleka Jibrila svome poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam. Kuran je dakle spušten a on je govor Allaha tbaraka ve taala preko meleka gibrila Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem u svojstvu muđize. ono što je zanimljivo za Koran jeste da je to trajna muciza svi prethodni poslanici od Adema pa sve do poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem imali su jednu karakteristiku a to da je njihova muđiza bila uvijek odvojena od objave dakle bila je muciza Posebno nešto. Primer Musa Ali Selam i njegovog štapa. I bio je te vrat. Nešto što je odvojeno. Dakle, muđiza na jednu stranu da se dokaže poslanstvo, ali objava na drugu stranu. Koran kao univerzalna objava, kao objava koja je došla kao pečat svim objavama, je muđiza sama po sebi i objava u isto vrijeme. Zašto? Zato što je ovaj Koran pouka i uputa čovječanstvu do sudnjega dana, pa samim tim ta muđiza, kao što je bila prisutna u vremenu Ashaba, prisutna je danas i kod nas. Inna enzelnahu Koranen Arabija. Mismo ga objavili i kao Koran na arapskom jeziku. Da, Koran je došao na arapskom jeziku, iako u Kur'an i Kerimu postoje određene riječi čije je porijeklo iz drugih jezika, ali su one poarabljene riječi i sve su, dakle, čistog arapskog jezika. La'allakum takilun, kaže gospodar svjatova. Da biste vi razmislili, da biste uključili svoj razum, činjenica je da ljudi koji žele da obmane nekog, oni žele da mu priđu na način da on ne upotrebljava svoj razum kako bi mu oni dostavili svoju poruku koju žele odnosno da bi ga obmanili. Uzvišeni gospodar to ne radi nego kaže da biste vi razumjeli o ljudi o ljudi uključite svoj razum ovo što ću vam sad kazivati u svojoj plemenitoj knjizi za svaku je pouku. pa dobro načulite uši i poslušajte ono što vam Koran i Kerim govori. Allah d.a. dalje nastavlja i kaže Nahnu na kusu alajike ahsan al qasas miti pričamo Miti ti objavljujemo Ahsan al qasas Dakle, ponovo Allah d.a. govori kaže mi Allah je taj koji je ovim Kur'anom govorio Dakle, Kur'an kao njegov govor jeste i njegova osobina i njegovo svojstvo Dakle Sve ove riječi Korana, uzvišeni Allah je izgovorio Nahnu na kusu alejke, mi tebi, o Muhammede, pričamo i objavljujemo Ali ne samo tebi, objavljujemo također i onima koji dolaze poslije tebe Samim tim, svaki govor u Koranu koji je upućen poslaniku Muhammedu wasallam, On je isto tako upućen i svim njegovim sljedbenicima do sudnjega dan. Dakle, kada nađeš neki govor sličan ovom u Kur'anu Kerimiju, mi objavljujemo tebi o Muhammede, znaj dobro da se misli na poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, ali i na sve one koji su došli posle njega. Ahsan al-qasas. Najlepsu i najbolju priču. I zaista, sura Yusuf jeste najlepša i najbolja priča. Ulema kaže iz nekoliko razloga je to tako. Zašto? Prva stvar zbog izvora iz kojeg ova priča dolazi. Ovo je govor Allaha Tebareke Ota'ala. Ovo je govor koji je došao posredstvom Meleka plemenitog i povjedljivog, Meleka Džibrila, spušteni na srce poslaniku Muhammedu sallallahu alihi sellem. Samim tim izvor ove priče je vešto veličanstveno. Izvor ove priče dolazi od gospodara svjetova preko Meleka koji je lijep, povjerljiv i snažan, a to je Melek Džibril, objavljen Muhammedu sallallahu alihi wasallam. Dakle, Koran je objavljen poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wasallam, a u njemu sadržana i ova najbolja priča, koja je upravo najbolja iz tog razloga što je iz ovog plemenitog izvora. Druga stvar zbog kojeg je ova priča, takva kakva jeste, a oslobljena je kao najbolja i najlepiša priča, jeste zbog toga što u njoj nećeš naći nikakve izmišljotine. Nećeš naći nikakve laži i nikakve kontradiktornosti. Ako vidiš priče koje pišu ljudi, zapatit ćeš jednu stvar. A to je da su te priče većinom produkt njihove mašte, njihove imaginacije. I danas ako pogledaš koje su to knjige najprodavanije na tržištu, vidjet da su upravo knjige koje su plod pišćevi mašte. Nešto što je izmišljeno, nešto što nije istinicom, nešto što je u suštini laž. Samim tim, Koran nije takav. Koran je cijeli, a ova priča posebno, utemeljen na čistoj i apsolutnoj istini. Zbog toga je ova priča jedna najbolja i najljepša priča. I treći razlog koji Uleman navodi zašto je ova sura, odnosno ova priča najbolja, jeste zbog pouka i korisnih savjeta i korisnih odgojnih nota koje se u ovoj priči mogu naći. Nahnu na kussu alajke ahsanal qasasi bima auhajna ilajke hadha il Kur'an. Allah tabaraka wa ta'ala potvrđuje i kaže zbog toga što smo objavili tebi ovaj Kur'an. A kazah prije da je Kur'an objava od gospodara svjetova posredstvom meleka Jibrila kojem je Allah tabaraka wa ta'ala iskušao ovo čovječanstvo i kazao im sročite vi nešto slično ovom Koranu. Napišite barem deset sura ili makar jednu. I zaista, kroz historiju stano bile pokušaje ljudi da napišu određene sure, ali su u tome svi bili neuspješni. Samim tim, Koran je ostao i iskristalisao se kao jedina jasna, perfektna knjiga bez kontradiktornosti. A to je ovaj Koran u kojoj je sadržana ova priđa. وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ kaže gospodar svjetova iako si prije ovog Korana ti bio od onih koji nisu znali ovu priču dakle poslanik Muhammed sallallahu wasallam, boravi u jednom vremenu i prostoru a on je od onih koji ne čitaju i ne pišu sam tim nije mogao da dođe u posjed bilo čega odakle od bi on sam pročitao ili naučio ovu priču pa mu Allah te bar kojela kaže Prije nego što sam ti ja, o Mohamede, objavio ovaj Koran, ti o ovim stvarima nisi znao ništa. Stoga, poslušaj ono što ću ti ja sada kazati i prenesi to svome, svome ummetu. Ashabi su ponekad dolazili poslaniku sa Oselem i kazali mu pričaj nam nešto. Kaži nam određenu stvar koja će nas malo razonoditi, malo nas udaliti od naših dunjavčkih briga nešto što ćemo slušajući to osjetiti ushićenje. Pa je Allah te bareka utala objavio im ovu ovu suru. Ova sura počinje direktnom prićom. Ono što je odlika Kur'ana jeste da se ne bavi nebitnim detaljima. Dakle, ljudi su ti koji žele nebitne detalje. I videćeš kroz govor ovoj ovoj suri, ovoj priči da su ljudi ti koji su pokušali da u priču ubace određene detalje koji su zaista nebitne. Dakle, držimo se Kur'ana i držimo se vjerodostojnih predaja kroz tumačenje ove naše suri. Id qala Yusufu li ebihi ja ebati. Priča počinje događaj odnosno govorom Yusufa a.s. i njegovim obraćanjem svome otcu. Naime, Yusuf a.s. kako navodi to ulema u te fascinama. U ovom periodu kada se obraća svome ocu, imao je negdje oko 12 godina. Neki mu fesili navode manje, neki navode više, ali mi znamo da je on bio dječak ispod punoljestva. dakle ispod granice punoljetstva. Iz qala Yusufu li abeehi, i kada Jusuf reče ocu svome. Ya abati. Ono što je znači mister Yusufu obraćanje svom ocu. Kaže mu, ja, eveti, o babuka moj, o oče moj, obraćamo se sa riječima punim poštovanja. Odavdje mi muslimani za sebe izlačimo pouku da se dijete, roditelju svome, uvijek mora obraćati riječima punim poštovanja. Dakle, ne dolaze u obzir izjave niti izrazi kao što su stari, stara, čale, Ili tako dalje. Dakle, ti izrazi su strani islamskom biću. Musliman ne može sebi dozvoliti da svoga oca ili svoju majku koja ga je na ovaj svijet donijela nazove odredjenim imenom koje umanjuje na vrednosti te osobe. Stoga zapamti, dragi brate i cina na sestro, da je na tebi tvoja prijeka dužnost da svoga babu i svoju majku oslavljavaš najlepšim imenima i da ih dozivaš onako kako oni vole da to čuju. Pogledaj ali Jusufa, koji se obraća svome ocu, Ono što je zanimljivo jeste da je Jusuf u ovom periodu izvjetno mali. Dakle, on nije osoba koja je punoljetna. On je osoba koja je dječak. Ali i pored toga, on se svome ocu, obraća riječima ja ebeti. O babuka moj, o oče moj, u ovome Jusuf sliči svome pradjetu, Ibrahimu a.s. Ovdje je možno izgodno da kažemo i Jusufov rodoslov. Naime, Jusuf a.s. sin je Jakub a.s. koji je sin Ishaaka a.s. a on je sin Ibrahima a.s. Allahovog pristnog prijatelj. Dakle, Jusuf a.s. je potomak Ibrahima alaihissalatu wassalam, pa je za kazano da je on El Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim, Ibnul Kerim, odnosno Jusuf, sin Jakubov, sin Ishakov, sin Ibrahimov. Dakle, to je loza ovog Allahovog poslanika. Sve sami poslanici. Njegov pratijed, Ibrahim, alaihissalam, isto tako je svoga babu oslavljao sa ja ebedi. I upravo nam o tome govori Kur'an časnik. Dakle, da su poslanici, nama uzor u tome, da su oni ti koji su se Allah koji su se svojim roditeljima uvijek obraćali riječima punim, punih poštovanja. Oslovljavali su ih sa, ja ebeti, babuka moj, oče moj. Tako i Yusuf, a.s. slijedi primjer svoga pradedi, Ibrahima, a.s. I svoga babu, koji je također vjerovijesnik Jakub, ali i salatu vaselam, oslovljava sa o oče moj. Naime, Yusuf je legal da spava. I kada je spavao, usnio je jedan san. Taj san mu se učinio čudnim. Taj san je za njega bio nešto posebno. I osjetio je potrebu da taj san ispriča nikom drugom do svome babi. Ovdje isto izlaćemo jednu povuku, a to je, znaj dobro, dragi brate, na sestro, da je tvoj najbolji, najprisni i najiskreniji prijatelj upravo tvoj babo i tvoja majka. Da, nikada nemoj to zaboraviti. Tvoji roditelji su zaista tvoji najbolji prijatelji. Pa vidiš Jusuf a.s. da je on odlučio da svoj problem ili ono što ga tišti u prsima povjeri kom je svojim prijateljima? Ne odlučuje da tu stvar povjeri osobi za koju zna da ga ona iskreno voli, za koju zna da će mu pruđiti utročište i pomoć ili mu možda udjeliti koristan savjet. Stoga znaj da kada te u životu pritisne neka muka, pritisnete neka tegoba i teškoća, prva osoba koju bi trebao da se obratiš za pomoć, za savjet, jeste tvoj babo ili tvoja majka i upravo u tom je sledimo Allahu poslanika Yusufa alejhiselam koji sune babije kaže Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wash-shams wal-qamara ra'aytuhum li-sajidi kaže Yusuf alejhiselam sune babije Jakubu ja sam vidio kaže vidio usno dakle ne vidio u zhivo Zvijezda. Ili u određenim prevodima 11 planeta, 11 nebeskih tijela jer se riječ može prevoditi različito kako zvijezda, planeta i tako dalje Nebitno Jusuf a.s. vidio je 11 nebeskih tijela وَشَمْسَ وَالْقَمَرَ سُنْسَ وَاَيْتُهُمْ لِي سَعْجِدِن Vidio sam ih da meni seđdu čini Dakle, ovih 11 nebeskih tijela, sunce i mjesec, čine seđudu Jusufu, a.s.w. S.... Jakub, a.s.w. bijaše vjerovjesnik. I to ne bilo kakav vjerovjesnik. On je isto tako tumačio snove. Dakle, Jakub, a.s.w. je u ovom snu vidio potencijalnu opasnost. Znao je da pored Jusufa ima još 11 sinova. I to je jednostavno protumačio da su to Jusufova braća, kojih je ukupno bilo dvanest zajedno sa Jusufom, Jusuf i Benjamin od jedne majke, a deset torica braće od druge majke, a otac im jedan, Jakub a.s. Jakub a.s. je ovu shvatio protumačio samo na jedan način. Da je jedanest ovih nebeskih tijela u stvari jedanest njegovi braće. A da su sunce i mjesec njegova majka i njegov babo, Ili pak da je sunce babo a mjesec majka, kako god, Jusuf je u snu vidio da se njemu ova nebeska tijela klanjaju. Da mu čini ni manje, ni više nego sečno. Pogledamo odgovor Jakuba alaihissalatu wasalam, upućen njegovom sinu Jusufu. Inače, Jusuf alaihissalam bio je jako drago dijete svome babi. Međutim, znalo je i bilo je poznato da Jakub a.s. nije činio nepravdu među svojom djecu, jer to nije bila odlika pravednih ljudi, a tek vjerovjesnika. Samim tim Jakub a.s. je u vanštini bio pravedan prema svojim sinovima. Međutim, srce nije u njegovim rukama. Njegova ljubav je bila naklonjena ka Jusuf a.s. pa je Jusufa a.s. posebno volio. Posebno ga je volio Ali u vanštini, u obhođenju, on se prema svoj svojoj djeci obhodio na primjeren i dostojan način. Ovdje isto tako izlačimo povuku da roditeljima nije dozvoljeno da razdvajaju između djeci. Dakle, nije im dozvoljeno da određenoj djeci kupuju redije da drugu djecu zapostavlje. Naime, nedavno se desio jedan slučaj u Saudijskoj Arabi gdje jedan roditelj koji ima nekoliko sinova od kojih su svi bili dobri učenici u školi a jedan od njih je bio slab. Na kraju godine svi su prošli, a jedan je pao. Baba je odlučio da kazni ovo koji je pao, pa je sazvao svoju djecu u jednu prostoriju, posijelio ih i donio, kupio hedije svakom od njih. A zatim je onog sina koji je pao zaobišao. I kazao mu ti ćeš dobiti hediju kad prođeš. Taj slučaj mnogo je pogodio ovo djeti, Didno ga je u srce. Njegov svijet se srušio. Znate li šta je uradio? Mali je otišao u drugu sobu. Sa sobom ponio flašu u je bilo benzina. Polio se i zapalio se. Ova dječak je sebi odizio u život. Zašto? Zbog ovog nepromišljenog poteza njegovog babe. Stoga zapamti, dragi brate i cijena sestro koji imaš djecu. Ne smiješ sebi dozvoliti da se nejednako odnosiš prema svojoj djeci. Budi pravedan u obhođenju prema svojoj djeci pa kada jednom od njih kupuješ hediju moraš i drugom da kupiš istu takvu hediju. I šta kaže Jakub alaihi salatu wasalam svome sinu nakon što mu je on ispričao ovaj san. Veli mu kale jabu ne je. Reče mu o sinčiću moj, o sinko moj sina ne moj Pogledaj primjer Jakuba Aleisana. Nakon što mu se njegov sin obratio rječima ja ebeti, o babuka moja, njegov babo mu uzvraća rječima jabune je, o sinko moj. Za roditelje fajda i pouka da svoju djecu oslovljavaju i zovu imenima koja su im draga, imenima koja su i Benima, koja će se svidjeti njihovoj djeci, a ne da svoju djecu vređaju na bilo koji način, pa ne čak ni jezikom. La taqsu suryaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda. Ne govori, ne kazuj svoj san. Ne kazuj sna svoga svoje braći. Fayakidu laka kayda. Da ti ne bi kako spletku. Smisli. Jed je Jakoba alejsalam vidio da je san zanimljiv i da bi ga i sinovi mogli protumačiti onako kako je Jakup protumačio i da im se taj san neće svidjeti. Pored sve pažnje koju Jakub Selam pridaje svome sinu Jusufu Selam, oni su se jednostavno, Jakub a.s. jednostavno pobojao da neće neko zlo učiniti njegovom sinu Jusufu. Ali da ih ne bi nepravedno optužio Jakub Selam kaže Inne še je panel ili insanja du mu Želeći da opravda svoje sinove, kaže, zaista je šetan čovjeku otvoreni neprijatelj. I da, mi ljudi u šetanu imamo jasnog i otvorenog neprijatelja. Innahu je rakum huo vakabiluhu min hajithu lata raunahum. Šetan, on i bliz i njegovo potomstvo vide vas odanda od, odakle vi ih njih ne vidite. Oni spletkare konstantno proti vas. Javno vam ispoljavaju neprijateljstvo, pa samim tim uzmite šetana kao svoga neprijatelja. A ako vam je neprijatelj, onda ne možete činiti ono što njega zadovoljava. Nego radite obično suprotno. Pa tako i Jakub, a.s. kaže svom sinu Jusufu, Inne šetanil insani aduubin, šetan je kadar i u mogućnosti je da kao gustavi između vas da zbog tvog sna o Josufe ti i tvoja braća stupite u neprijatelstvo odnosno se među vama rodi mržnja samim tim on ga moli i traži od njega da ne kazuje sna svoga svojoj braći kaže dalje Josufa uh, Jakuba alejselatu ve selam wakadalik yajtabik rabbuk Isto tako, Allah tebarka ta'ala, ti si još mlad o Jusuf, uzvišeni Allah tebarka ta'ala, tebe će odabrati kao što je odabrao mene. Ja sam vjerovjesnik. Odabrao je mog oca Ishaka koji je također vjerovjesnik i odabrao je našeg oca Ibrahima, ali je salatu wasalam koji je također vjerovjesnik. Samim tim o Jusufe nadate se da će uzvišeni gospodar odabrati i tebe. I da ćeš i ti biti u plajadi vjerovjesnika. وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ I da će te podučiti kako da tumačiš snove. Da budeš od onih koji znaju tumačiti snove. A kao što vidimo, to se posli, i desilo. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكِ I da će svoju blagodat, gospodar svjetov, prema tebi, o Jusufe, upotpuniti. وَعَلَى آلِي يَاكُوبِ I na porodicu Jakubov. Kama atamaha, kao što je tu blagodat upotpunio ala ebevejke min qablu Ibrahima wa Ishaq. Kao što je tu blagodat upotpunio tvojim roditeljima, ebevejke, tvojoj dvojici očeva, Ishaqu i Jakubu. Ovdje vidimo jednu fajdu, pouku za nas, a to je da djed pradjed su u svojstvu oca u šerijatu. Dakle u islamu, otac, djed, pradjed svi su oni u svojstvu oca u šerijatu jer su svi oni bili razlogom da ti i ja dođemo na ovaj svijet. In rabbaka alimun hakim. Gospodar, ali gospodar tvoj in rabbaka alimun hakim. Za iste gospodar tvoj kaže Jakub alayhiselatu veselam Alimun hakim Alimun onaj koji sve zna Allah te barake o ta'ala Njemu ne promiče ništa Na dunjaluku ni na nebesima Uzvišeni Allah te barake o ta'ala Posjeduje Apsolutno znanje Uzvišeni Allah te barake o ta'ala Odlikovao se svojstvima Kakva nemaju njegova stvorenja Njegovo znanje je Apsolutno A naše ljudsko je krnjavo Naše ljudsko znanje je manjkavo. Zato mi uvijek govorimo i tražimo u točište kod Gospodara svijeta koji zna ono što javno pokazujemo, ono što nam prsa kriju. I ovdje upravo Jakov alayhi salatu vesselam kaže inna rabbaka alim hakim. O Yusufa. Ali i svi onici dolaze poslije Yusufa. Vaš Gospodar je alim. Ona koji sve zna. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fi ardi wa la fi Gospodar Svetova. Inna Allaha la yakhfa alayhi shay'un fi ardi wa la fi al Allahu. Ništa nije skriveno na zemlji niti na nebu. Absolutno znanje posjeduje. Ni jedna stvar se ne pomjeri sa svoga mjesta, a da Gospodar Svetova ne zna da tu stvarna se je pomjerila, šta više ni nijedan list zgrane drveta ne padne na zemlju, a da gospodar svjetova ne zna da je taj list pao, gospodar koji ima apsolutno znanje zaslužuje da bude obožavan. Gospodar koji ima apsolutno znanje je jedini dostojan da bude obožavan. Uzvišeni Allah, tebareke od tada, svome znanju pridodaje Još jednu osobinu, Hakim, onaj koji je mudar, jer znanje bez mudrosti čini greške nekad, a mudrost bez znanja je slabost. Uzvišeni Allah, te kao ta'ala, spojio je između ove dvije osobine i za sebe kazao da je Alimun Hakim. Dakle, onaj koji sve zna, a koji je usto sve i mudar. Nakon ovog uvoda priča se počinje polahko odvijati. Nakon prvog sjedenja sa Jakobom a.s. Jusuf a.s. će postati tema razgovora kod njegove braće. Inša Allah, u sljedećoj emisiji vidjet kako je Jusuf a.s. bio predmetom rasprave među braćom. Vidjet kako su njegova braća skovala spletku i kako su odlučila da Jusufa alejsalam maknu iz svoga društva da ga udalje od Jakuba alejsalatu ve selam i vidjećemo nastavak iskončanje Jusufa alejsala i kako mu je Allah tebareke ve taala i pak na kraju dao lep i koristan završetak a uzvišeni Allah tebareke ve taala onima koji su iskreni i koji nega iskreno obožavaju uvijek podari lep završetak والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب انزل الله اليك مبارك اليدبر sura terza